Двадцять два. Восьмий вскидує голову, коли відчиняються двері. Побачивши мене, у нього відвисає щелепа. «Привіт», – кажу я. «Скучив?» Гаррісон знову замикає нас. Я сідаю на ліжко. Восьмий схиляє голову на бік. «Поясниш?» – я знизую плечима. Схоже, зараз маршала турбують більше повзуни, які можуть жерти колоністів, аніж наявність серед нас мультиклона з бочинця. «Ха!» – відгукується восьмий. «Надиво розумно». Не зрозумій мене неправильно, я не говорю, що командор не збирається нас вбивати. Він все ще обмірковує цю думку. Я розповів йому, що зі мною сталося в тунелях. Думаю, його це налякало. А що з тобою трапилося в тунелях? Мені ти не розповів. Скажімо, я не здивувався, коли Маршал повідомив, що повзуни – розумні істоти. І до тієї інформації, ті, яких ми бачили, ще квіточки. Там унизу є такі величезні повзуни, що вони можуть проковтнути флітер і залишиться місце для десерту. «І вони мають військові технології. По всій відомості. І ми переходимо на військові рейки», – так каже маршал. Він нахиляється вперед, упирається ліктями в коліна і тре обличчя обома руками. «Погано, Сьомий. Ми не готові до наземної війни з технологічно розвиненим видом розумних істот. Нас лише 180. 176. П'ятьох ми втратили, і один додався ти». Восьмий похмуро дивиться на мене з-під лоба. «Неважливо. Нам слід з'ясувати обстановку до спуску колоністів на планету». Він має на увазі, що ми могли знищити повзунів бомбардуванням з орбіти, заздалегідь влаштувавши геноцид, перш ніж наражати себе на небезпеку. Мені доводиться нагадати собі, що восьмий – це я, лише молодший свідомістю на шість тижнів. Тоді чому мене так жахають його слова? Невже повзуни так задурили мені голову? Це теж неважливо». Відповів я. Раніше ми не знали, а тепер уже надто пізно щось робити. Він відкидається назад і схрещує руки на грудях. Чи так? От і все. Приїхали. Може, і не пізно. Як я вже казав, Маршал має у своєму розпорядженні всю міць двигуна зорольота. Можливо, у нас більше немає переваги віддаленого знаходження на орбіті, зате у нас все ще є шалена кількість енергії. Загалом, як би не повернулася справа, кажу я, нас тут все одно вже не буде, тож і хвилюватися нема про що». «Не знаю, не знаю», – зауважує восьмий. «Він нас ще не вбив, правда?» Я знову лягаю на ліжко, закидаю руки за голову і заплющую очі. «Не хвилюйся, брате, неймовірніша відстрочка тимчасово». З незрозумілої причини, чекаючи в тюремній камері рішення командора і сподіваючись, що, якщо справа дійде до рециклера, у маршала принаймні вистачить порядності спочатку мене вбити, я ловлю себе на думці про шостого. Як ви знаєте, я не пам'ятаю всіх своїх смертей. Четвертий відмовився вивантажувати свідомість перед смертю, а про перебування другим я взагалі не пам'ятаю. Але точно знаю, що сталося з обома. Я дивився записи їхньої смерті з камер відеоспостереження. Чесно кажучи, досі не впевнений, що гірше – пам'ятати власну смерть чи дивитися її на відео. А ось шостий. Мені здавалося, я знаю, як він загинув. Берто казав, що шостого розірвали повзуни. Берто також сказав, що мене розірвали повзуни. З усією очевидністю продемонстрував, що в будь-яких питаннях, які стосуються мене та моєї смерті, йому довіряти не можна. І тепер мені цікаво. А шостого він теж кинув у тунелях? Просто, на відміну від мене, бідолашному так і не вдалося вибратися назовні. Якщо мені колись знову з'явиться шанс побачити Берта, я вичевлю з нього правду. Навіть якщо сам після цього здохну. Я все ще думаю про Берта, коли перед окуляром відчиняється вікно чату. Мікі вісім. п йма яс о Я повертаю голову, щоб подивитися на восьмого. Досить вже, каже він. Знову ти за своє? Мікі вісім. Пр-ом-розум-те. Я сідаю. Що ти робиш, восьмий? Я? Це ти, що робиш? Що за тарабарщина? Я хитаю головою. Це не я. Я думав, що ти текстиш у вісні. На обличчі у нього замість роздратування проступає конфуз. А буває таке? Все одно, як говорити у вісні? А чому б ні? Мікі вісім. ро мі те чу те Кліпнувши, я зачиняю вікно. «Якщо це не ти і не я, то хто?» Восьмий знизує плечимо. «Мабуть, якийсь глюк? У системі не передбачено двох користувачів з однаковими ніками. Може, мережа намагається поєднати наші адреси?» «Ой, перестань», – кидаю я. «Не вигадуй. Ти знаєш про мережу не більше мого, а я не маю уявлення, наскільки правдоподібна така ситуація». Ось що я тобі скажу, каже восьмий. Якщо маршал збросить тебе в трупозбірник, а мене ще не деякий час залишить живим, ну а раптом, я спостерігатиму, чи будуть, як і раніше, надходити ці повідомлення. Вийде цікавий експеримент. Я зітхаю. Дякую, восьмий. Ти справжній друг. До цього часу у вас могло скластися враження, що всі спроби заснувати колонії з тріском провалювалися. Звісно, це далеко не так. Я звертаю увагу на невдачі тільки тому, що голова в мене була забита виключно ними з того самого моменту, як ми вивели корабель на орбіту Нільфгейма. Однак спроб, що увінчалися оглушливим успіхом, було в тисячу разів більше. Взяти, наприклад, хоч би світ Бергена, коли прибув перший колоніальний корабель, світ Бергана був покритий джунглями від полюса до полюса. На планеті було два континенти – величезні і менше, що розкинулися в обидва буки від екватора до полюсів і омиваються теплими блакитними океанами. Там ще була ціла купа маленьких зарослих зелених островів, багата накисень і вуглекислий газ атмосфера і біосфера, яку інакше як буйною не назвеш – там не водилося ні розумні істоти, ні загрозливо великі хижаки, але тварини були швидкими, сильними та агресивними. Дерева вміли пересуватися і харчувалися плоттю, а мікроорганізми виявилися страшенно адаптивними, заразними та всюдисущими. Командування скинуло заорбіти на велику дослідницьку групу, щоб озирнутися на місцевості. Незважаючи на обладунки та потужну зброю, десант не протягнув і дня. Негостинність місця поставила командування світу Бергена перед непростим вибором. Як я вже згадував, колоністи не можуть швиденько запакувати речі, знятися з місця і вирушити шукати іншу планету, коли корабель вже влаштувався на орбіті. Тому майбутні поселенці обрали єдиний доступний варіант. Вони стерилізували менший континент. Просто випалили його до чортової матері до скельної основи. Тепер це чудове місце. Майже рай, судячи з того, що я читав. Тож думати не треба, ніби щоразу, коли ми висаджуємося на нову планету, ми гинемо. Тобто, звісно, хтось майже завжди гине, але ми не обов'язково. Час наближається до полудня, коли двері відчиняються знову. Цього разу прийшов інший охоронець, великий темношкірий хлопець із чисто поголеною головою. Його звуть Тоніо. Я майже впевнений, що вчора в кафетері саме він тицнув мене електрошокером. «Підйом!» – наказує він. «На вихід!» Який з нас? питає восьмий. Обидва. Я дивлюсь на восьмого. Він знизив плечима, ми встаємо та виходимо. Смішна штука надія. Чотири години тому я вийшов із камери, думаючи, що мене ведуть до рециклера, і мені було не страшно. Я знав, що має статися, і знав, що нічого не можу з цим вдіяти. Коли змірюєшся з неминучим, на душу сходить спокій. Цього разу, коли ми виходимо з камери, я чекаю, що нас відведуть до кабінету Маршала, щоб продовжити розмову про повзунів. Нічого подібного. Ми минаємо потрібний коридор і продовжуємо крокувати. Серце тремтить, а кишки скручуються в тугий, ниючий вузол. Тепер ми справді прямуємо до рециклера. Коли ми приходимо, нас там уже чекають Маршал з Нешою, кішкою та ще двома охоронцями. Останні озброєні вогнеметами. Люк для скидання біологічних відходів відкрито. На металевій поверхні танцюють крихітні іскорки. «Отже, – каже маршал, – перш ніж ми почнемо, у мене до вас кілька запитань». Фу -ти ну ти! – бурмотить собі підніс восьмий. Командор зло примружується. «Вибачте!» «Слухайте, маршал, – каже восьмий, – я вас знаю. Я вбиваю себе за вашим наказом уже дев'ять років». Ви загалом пристойна людина. Допустимо, здебільшого ви тримаєтеся так, ніби аршин проковтнули. Але ви ж не з дешевої відеодрами. Тому я не розумію, з чого раптом зараз ви намагаєтеся зображати одного з них? Ви не бажаєте, щоб у вашій колонії бовталися мультиклони? Чудово. Вбийте одного з нас і скиньте до ями. Все, проблема вирішена. Або вбийте обох і дістаньте нового з бака, якщо вам так завгодно, Просто зробіть уже щось, і вистачить тягти гуму. Гаразд, каже командор. Бачу, мені варто внести ясність. Якщо ви обидва сьогодні опинитеся в ямі, то жоден із вас уже не буде відновлений. Ваша особистість – з сервера, як і шаблон вашого тіла. На вас чекає не чергова прогулянка в бак Барнса. На вас чекає смертний вирок. Восьмий трясе головою. Дурниця! Ви самі казали, Маршал, зараз на цій планеті 176 людей. Колонія ледве життєздатна. Ви не можете втратити єдиний розхідник. Це правда погоджується маршал і розпливається у стриманій усмішці. «Ось те, що ви єдина в нашій колонії людина, яка бажає і може виконувати роль розхідника, – неправда. Фактично капрал Чен люб'язно зголосилося зайняти ваше місце, як тільки в цьому виникне потреба». Восьмий відкриває і закриває рота, не змозі вимовити жодного слова. «Я озираюсь, щоб подивитися на кішку та її приятелів зі служби безпеки». Двоє незнайомих мені охоронців прямо зустрічають мій погляд, тримаючи пальці на спускових гачках вогнеметів. Але моя колишня напарниця завзято дивиться на підлогу. «Кішка?» «Вибач, Мікі», – каже вона, не зводячи очей. «Нічого особистого, все на благо колонії». У мене з горла виривається різкий сміх. «Благо колонії, точно! Так хоче ти мала на увазі минулої ночі, коли питала мене про безсмертя? Схоже, тепер ти отримала відповідь на своє запитання? Вона зустрічається зі мною поглядом. На обличчі в неї записано таке страждання, що мій гнів миттєво остигає. Будь ласка, Мікі, я не хотіла, щоб так вийшло. Ти зробила все для того, щоб так вийшло, кішко. З гуточка її око витікає сльоза і повзе по щоці. Вибач, каже кішка. Я просто... Заткнися! Вибухає Неша. Серйозно чи не? Просто заткнися! Досить! – наказує маршал. – Не треба вдавати, ніби йдеться про зраду Барнса. Наскільки я розумію, Чен опинилася в курсі вашої ситуації завдяки вашим діям, а не своїм. Щойно це сталося, вона мала доповісти командуванню, інакше вона зараз стояла би поруч із вами, чекаючи своєї черги до рециклера. Більше того, її рішення добровільно замінити вас не впливає на вашу подальшу долю. Якщо я вирішу знищити вас у Бог, ми знайдемо добровільця, який вас замінить, або призначимо когось у наказовому порядку. Командор робить паузу і чекає, поки до всіх дійдуть його слова, після чого продовжує. «Однак зараз важливе інше. У вас ще є можливість уникнути страти!» Настає цілковита тиша. Позаду нас один із охоронців із гучним клацанням знімає із запобіжника вогнемет. Восьмий подає голос першим. «Що ми повинні зробити?» «Нічого незвичайного», – каже маршал. Щоб не потрапити до ями, вам достатньо виконати свій обов'язок. У мене є для вас місія. Я закочую очі до стелі. Нагадаю, така, внаслідок якої ми обидва загинемо. Маршал повертається до мене, і його усмішка перетворюється на посмішку. Хочете перечитати свою посадову інструкцію, містере Барнс? Я зітхаю. Викладайте. І він викладає.